Ja, oh, där var jag live. Eller, jag vi är live. Det är Fan vad svårt att kolla med kameran när man vinklar. Ja, det här börjar ju bra. <laughs> Så, välkomna till Louis Live, där vi ska prata live random om film. Och jag har eh, min vanliga gäst, Fabian, från Fabians filmtips. Tjena Fabian! Det känns som att jag börjar bli stammis här nu. Ja, men det är du och jag. Det är perfekt. <laughs> put in right on the om vi sätter varuh på kartan Precis. Så det är, som ni hör så är min röst lite äh, Vad heter? vet äh, yes. äh, inte. fan jag har glömt att sätta upp länken på äh, på Twitter. Nej för jag nej, vi har, nu har jag ju Twitter, Instagram och så ni är oftast sen chat på Youtube också. Uh, för nu, jag har sänkt av alla uh, som har uh, alla, alla mottagare hemma då, som har internet. Så inte ska lagga. <laughs> uh, och nu, nu har jag bra mottagning Men jag streamat till min Chromebook Från min telefon. Jag har så här 72 gb surf så det borde funka. Så nu kollar jag mig själv här. <laughs> ifall man ser ut på chatten. Uh, på Youtube chatten där. Men uh, hur som helst. Välkommen! Tack! Och Kul att vara här igen. Mm. Även om jag är på andra sidan skärmen den här gången. Ja, precis. Vi höll upp en bild innan att vi skulle trymma tillsammans och trodde säkert folk att vi skulle vara samtidigt. Men, mm. men så blir det inte. Var de lurade? Ja, lurade. <laughs> ja, vi har ju kollat ganska mycket film senaste veckan. En av årets absoluta största filmer har jag haft premiär. Wonder Woman Jag av Vi har båda sätten Men innan jag kommer in på Wonder Woman Så har vi ställt en fråga På sociala medier Som jag brukar göra Och kvällens fråga lyder För er som tittar att Vilken superhjälte skurk vill du se i en egen film Och vem ska regissera den filmen Och du och jag har ju haft det lite större tänka på så i alla fall. Mm. Jaha. Mm. Vill du säga vad du har tänkt? Ska jag börja direkt? Ja, eller ska vi köra vad folk säger? Mm. Nej, men bestäm du. Jag kan köra om du vill. Ja, men kör du. Fitcha din film som du vill se. Mm. Jag hade ju lite olika regissörer först som jag, som jag hade velat se i, i Göra. En comic book movie eller en superhjältefilm. Men jag hade inte riktigt funderat på vilka karaktärer som skulle vara. Om det skulle vara en ny film eller en uppföljare till någonting eller en prequel mm. eller vad som helst. Mm. Men jag kom fram till nu när jag har sett Wonder Woman. Mm. Man ser vilken impact den har och hur folk hyllar. Så jag har gått lite på samma linje. Mm. Men så hoppat över till Marvel. Ja. Jag tycker som många andra att Black Widow hade varit häftigt att se i en, i en egen film. Hon ja, ja. har ju varit sidekick i både Iron Man och Captain America och Avengers och allting. Och, ja. Det finns en häftig historia där. Hon är ändå spion och liksom har ett förflutet som man bara fått se lite inblickar i i filmerna. Mm. E och eh, jag hade velat se, för jag tyckte att Black Widow är som bäst när det får vara liksom en thriller, lite, lite mer spänning. Inte när den ska slåss mot, mot monster och stora arméer för det är egentligen helt ologiskt varför hon är där överhuvudtaget. Inte särskilt av världen-grej. Ja. Ja. ja, om man jämför med Iron Man och, och Thor och Hulken och alla de här som självklart är mer passande att ha en sån situation, så tyckte jag att eh, Captain America The Winter Soldier var hennes bästa film som hon var med i. För, för det var ju lite mer åt Triller-hållet. Eh, inte lika mycket övernaturligt tjafs tänker jag säga Men, eh, så jag hade velat se en mörkare thriller, mm. Spionriktad. Eh, hon åker på något uppdrag som inte är för stort för henne utan där hon är perfekt och kan nästla sig in och använda sin skärm och sin förföriska sina förföriska förmågor och, och liksom göra ett bra jobb. Eh, det behöver inte vara R-rated men det ska ändå liksom kännas smutsigare och, och liksom mer realistiskt än många andra Marvel-filmer. Eh, ja. Och jag hade velat se Catherine Bigelow göra den filmen. Oh. Eh, för jag tycker hon har visat att hon kan göra liksom också, också så här smutsiga med thriller och krigsfilmer framförallt har hon Både hört Locker, Zero Dark Thirty, mm. Detroit ser fantastiskt ut tycker jag. Alltså den ser rätt intensiv ut. Eh, och så tycker jag samtidigt att hon har visat med, eh, med Point Break att hon kan göra det här lite mer lättsamma, eller mycket mer lättsamma, eh, lite mer komedi i det och action. Eh, och kunna liksom blanda de två sjönerna till en Black Widow-film. Det är min pitch. Intressant, ja... Mm. då det får man att tänka på filmen med Angelina Jolies eh, Salt då är hon ju en sorts mm. spioniskare mm. hon är ju också riktigt badass och Black Widow jag har nästan en ung version av henne kanske nästan mm. också rysk spion ja men jag förstår hur du tänker och jag eh, mm. jag håller med det är rätt ja hon behöver en egen film För jag tycker att de gör bra nu mm. och som jag jag tror att DC kommer gå mer mot nu också, är att, alltså som Marvel är bra, är att man börjar ha lite olika genrer i mm. superhjältegenren. Eh, det vara att... samma. Nej, mm. det kan vara en verkligen jättekomedinriktad, Det kan vara en mer heistfilm, det kan vara en mer thrilleraktig och det kan... Mm. Apropå heistfilm, det var det jag precis skulle säga. För jag gillar Ant-Man, jag har honom här. Mm. Det är ju en liten film, en, en liten historia på ett litet ställe som är en hejsfilm och det är inte så rädda världen, det är lite och då får man lära känna mer karaktärer, mer och det gillar jag. Så jag... Mm. Du vill ha en sån här liten nedskallad Black Widow-film där man får se henne göra saker, typ spiontriller. Precis, saker som hon, hon liksom, som hon är de, den bästa för att göra och inte sätta henne mm. i situationer som man tänker att nej, men det här hade ju Captain America kunnat göra mycket bättre eller det här hade vi Iron Man satt in. Mm. Lissan, du blev med Suicide Squad. På, i ja. Uh, jag ska se vad folk säger här. För jag la ut frågan på chatten innan på Twitter. Och vi mm. fick ju in no något svar. Och... Uh, <laughs> Jonathan Blomberg säger Filmen om Louis såklart. I regi av David Lynch. Varbergsmannen. Uh, fast den ska heta Where Peaks Så... Jag är ingen direkt superhjälte eh, Men jag förstår vad han menar så, eh, Men eh, jag måste nog bygga på lite eh, mm. Ha lite Bakom mig först innan man kan, kan göra en så här, Vad heter det? En Film baserad på verkliga händelser då Jag hade älskat eh, att se dig Under ledning av Lynch också det <laughs> Jag var så jävla nervöst. bara like, nej, no, I don't want to do that. <laughs> så som ett frågetecken Vad ska jag göra så du? Mm. Ja precis. Ska jag göra det där eller äh, ska vi är Vi inte redan folk. Nej, vi vill att det ska hända så här och sen plötsligt ska det här hända och ska det här och så. Ja, fast jag har det ställt upp det mm. eh, sen fick vi av eh, Axel Brännmark. Han sa fantomen. Eh, mm. Och det har ju gjorts en gammal film på Fantomen, från 90-talet någon gång. Mm. Har du sett den? Nej. Jag hoppas det, den. Det, är, det är ingenting du har missat för den är, ja. eh, på den tiden då... Alltså den funkar inte som film och den är väldigt så här, väldigt dålig. Och det är han, eh, vad heter han, som är eh, Titanic, som är den elaka mannen mm. i Titanic. Eh, jag kommer inte ihåg vad han heter, om eh, ni i chatten hör vad jag, eh, jag visar, visar tittar, eh, för jag är inte googla, men vad fan han heter? Han är alltid så här jätte... Eh, men hur som helst! Vad fanns skulle jag säga nu? Vi eh, fan kom in på Titanic... Jo, han, spel, han spelar Fantomen! Billy Zane, eller? Billy jag ja exakt, han är insane. Billy insane. Och den filmen det var ju inte bra alls, och, och folk så, var så här, äh... Ja, i alla fall Harry var lite så snack inte skit om Fantomen. Äh, och, men... Äh, äh, Brennmark sa att äh, han ville ha Fantomen. Och äh, mm. han skulle vilja att äh, Dennis Vianuff, äh, regissör till den. Ja, oh, alltså och, han kan regissera vad som helst. Så att det... Jo, men frågan är om man regisserar vad som helst... Även om det är konstigt dåligt manus eller inte. För han, han gör ju... Han hade... Jag har väldigt svårt att tro att han skulle ta ett jobb med ett dåligt manus. Jo, men precis. Med tanke på den statusen han har nu. Så är det ja, lite han... som Christopher Nolan och också att Jag tar bara med någonting som jag verkligen vill göra. Vi behöver inte göra ja. något annat. Det skulle bli intressant att se hans Blade Runner för... Som mm. alla vet att jag inte varit någon stort fan av Blade Runner men det nya ser ganska intressant ut faktiskt. Det är fotot det är jättesnyggt. Jag ska se vad folk säger här också. Mm. Uh, Nej, för nu säger än att hon hemma. Okej. Okay. Uh, så. Uh, vad tänkte jag på? Sätta sätter den här på ljudlös. Eller vibrationsfritt. Uh, så ska vi se. Nej, men jag har varit taggad på Fantomenfilm även om jag alltså, visst, jag har läst en del fantometidningar inte så att jag har följt men ändå haft en del hemma och från folk som man har fått och så har man Ja läst alltså han igen. har han har under varit med länge, för om man, om man pratar med så här eh, folk som är äldre sig själva så alltså, typ, eh, gamla gubbar och äldre papper, och är vilka har de läst? Det är Fantomen! Mm, de ja, är stort läst, i Sverige. Så, ja precis, jag köpte fantometidningar i, i på kiosken där och och läste så det kan jag tänka mig. Jag tror det är en, en reboot av eh, <laughs> fantomen. Han har funnits innan, men visst, det är, ja, jag hade kollat på det ändå. Så. Och sen så ska vi se. Eh, det var någon som så spawn. Nej, var det inte alls. Fantomen, fantomen, fantomen, bla. Eh, jo, jag fick ju ett, ett svar på, på Instagram som jag tyckte var lite intressant. Mm. Och det är utav eh, Erlandson86. Han skrev Squirrel Girl. Och eh, Josh, Josh Whedon skulle funka som regissör. Och... Eh, Andrej, jag har det här förut. Har inte det varit liksom någon rykte om att det skulle hända? Eller var det bara grej? Jag har något svagt minne någonstans att jag har hört detta mm. förut. Uh, för jag och var ju ändå ombord först från DC att revisera uh, uh, andra filmer så. Mm. <coughs> Men så blev det, han ju han Avengers ändå för Marvel. Men nu är han tillbaka. Är som ni som hände med Zack Snyders uh, uh, familjeträger att uh, han tar över manteln för att uh, göra klart Justice League. Mm. Eh, och sen är någon, någon vecka innan så gick han ut att Josh Whedon eh, ska regissera Batgirl. Mm. Och, och Scorpion Girl, det... vet jag, jag vet ingenting om Skull Girl faktiskt, som jag ska vara ärlig. Nej. Nej, det känns väl som en, en sån här karaktär som många skämtar om. Eh, jag vet inte, det känns som att just, just Whedons namn kommer ju alltid upp så fort det är en superhjälte som ska vara regissör. Yeah. Fast det var ju samma sak med, med Ant-Man, det var bara anth men en liten så, men det, det är en av Marvels bästa filmer tycker jag. Alltså, rent som fristående film. För Paul Rudd han är så jävla perfekt som Scott Lang och jag gillar honom. Inte vad jag ska nog. <kör> jag säger jag stänger av stream på min data för det är ingen som skriver det ändå. Då sparar jag datatrafik. så ni skriver ni som tittar på Youtube, som uh, även har med på Instagram, kan ställa frågor eller där, eller på Twitter eller på Whatsapp. Uh, det var det vi kom fram till där. Squirrel Girl. ja, varför inte? Och jag frågar ifall vi hörs ja, bra. Det, det känns som att Just Sweden är ju alldeles för upptagen med andra. Mm. Ja, ett, jag vet inte om man ska... Är Squirrel Girl Marvel DC, Marvel. Jag tror det är något fristående. Uh, Girl, då ska jag snabbt googla här, ska vi se, Square är en, det är Marvel. Mm. Jag har sett den. Jag vet är jättesugen på att gå tillbaka och regissera för Marvel igen. Nej, nej, det, det tror jag inte heller, eller det är inte fan, det var så. Innan Marvel tog på honom, så skulle han regissera filmer för DC, för, DC, för Warner Bros. Mm. Mm. Men det var inte de, de, de hade chansen, men de, de tyckte inte det var bra manus, för du, du vet, studion la sig i, nej det är inte bra manus, du måste göra det här. Och sen, och sen så slutade man med att han, han bara, ah fuck it. så jag fick han göra Avengers, och sen har han mm. hållit sig Shit. till Maler Man tackar inte nej till Avengers, den första liksom. Nej men precis, den är jättebra. Mm. Mm. Jag ska pitcha, och, äh, äh, jag ska pitcha min det? film för... Oh, sure. Mm. Eh, för jag lyssnar på, jag, jag hade detta som första val, men jag fick jag får ändra om eh, mitt, eh, mitt val. För det var exakt samma som eh, grabbarna från Screen Junkies, Movie Fights. De pitchade frågan idag på, på deras podd. Eh, ungefär samma fråga, och då sa ju en av de killarna att han vill se en film om, eh, om Arkham Asylum. Alltså, mm, ja, det var han, han, han, Mark, Mark and Rickus som sa det. Han är väl... Ja, men precis. För, jag lyssnade på det, på det Mm. Ja, han har ju skrivit både Wonder Woman och Superman serietidningar ja. själv, han vet ju vad han snackar Ja men precis, och, och för den där frågan kom, jag, tänkte, jag tänkte på ungefär samma sak och samma regissör så eh, typ en, en berättelse på Arkham Asylum där Batman har förlorat sina grejer, han är fast på Arkham Asylum och eh, rekryterar utav, eh, inte David Lynch, vad heter han? Eh, David Fincher mm. Det, det, var, det var också det första jag tänkte på när han de sa den, frågan var shit, det, det är väl riktigt nice, bang of seven, typ såhär, men det är i princip samma svar som han sa, så jag får ju tänka om lite, så jag känner en copycat. Det hade man inte alls att se i vilket fall. Jag hade sett den, alltså utan tvekan. Men jag ändrar om med mitt svar till den frågan, och frågan. Hade, hade du velat ha att... Affleck då som Batman eller vill ha en helt ny Batman? Nej, jag är nöjd som fan med Ben mm. Affleck. För han kan sp både spela Batman bra och även Bruce Wayne bra. Mm. Men jag tänkte, jag började tänka lite så och sen så tänkte jag, för det är ju Batman ut, men det finns en scen där man får se Nightwings eh, kläder. <coughs> och eh, eh, då hade jag tänkt mig, jag, jag hade nog velat se en eh, Nightwing-film. Alltså, en ol'rion står till Nightwing, fast för Nightwing innan var, jag, han var ju Robin. Alltså det beror på vilken Robin man pratar om och så. Och det var ju han och ettan, eh, jag vad han heter nu, Tappa tappar namnet bara för sig. Men jag har ju lagt se en, en sorg med honom om att berätta om nackering för i Batman viss ut, Men då är han dött. Och i Storbritannien skall står det att, att det var han... Jason arlig. Todd va? Eller vad heter han? Nej inte, inte han, en annan. Eh, men det är, är Jason Todd som han... är död i Batman viss utmed? De säger det ja, men det finns ju olika mm. nackering. Jag ska googla här fort bara. Men för i Batman v Superman så, så har ju han dött då. Och sen får man se i Susa skor man pausar när de intresserar Harley Quinn. Då ser man att det, att det är hon som har dödat honom. Ja. Mm. Men jag hade velat se en film om honom i samma universum där. Då, innan det där hände. innan För han, han är en fighter som... Han heter Dick Grayson heter han. Ja, det är han jag menar som jag skulle vilja se som, eh, som en egen film då. Eh, för vi har ju sett Batman gång på gång på gång. Vi har sett Robin i eh, Batman Robin och eh, jävla Juhlmacher filmerna och mm. de gillar inte alls. Men Nightwing har vi aldrig sett på film, förutom animerad då, på det sättet. Och jag vill att se honom för han har ju sina, sina pinnar, elstavar som han slåss med. Och han är jävligt duktig på kantsport. För han var ju Robin innan, sen när han blev större så blev han ju Nightwing. Och bara se honom som en egen, en egen historia, en liten historia typ som, som Logan, alltså en liten nedskalad historia där han ut och gör saker. Och slåss, eller, eller att han hamnar på något jävla ställe där han blir fångad då. Och då tänkte jag mig en blandning av <coughs> den, den historien då och regissören till, till John Wick som är Chad Sahelski. För han kan göra bra action för Nightwing, han slåss ju Han är väldigt ute på sloss. slåss Alltså, då så här långa tagningar med bra choreografierad fight I ett smutsigt, alltså kanske inte R-rated för han är inte samma rater som Batman men ändå våldsamt Brutalt så att det känns Lite stil som John Wick blandat med The Raid Och regissören till The Raid skulle också funka och han heter Gareth Evans Så jag vill se en Nightwing-film med någon av de två ja. Vill du ha den så våldsam då, som, som ja. de filmerna du nämnde också? Nej, men kanske inte. Så att, så, kanske inte så pass som The Raid, så att man ser mycket slakt, alltså blod och det, så att det sprutar, som, för den är ju riktigt brutal, för den känns ju. Men kanske samma sorts fighting-stil-koreografi, för han slåss ju, med, han är ruktig på öregi med, med pinnar, alltså med vapen, mm. och det är John Wick också. Men bara, bara den, den stilen i fighting i filmen, det hade jag velat se i en mörk mm. thriller. Så Nightwing uh, med Chad Stahelski eller Gareth Evans hade jag velat se. Mm. Det är logiskt när han... Vad heter han? Leech, som gör... Som, de var ju två på första John Wick. Mm. Uh, och den ja, ena är... Uh, David Leech, ja, precis. Ja, precis. Och han gör ju Tommy Blond nu, och sen gör ju han Deadpool 2. Så ja! Han går ju också den, den vägen. I och för sig, Deadpool 2 kommer ju garanterat vara R rated Så där han kan ju verkligen leva ut allt det som han gjort innan. Ja. För det skulle jag tänka mig kunna... Hade jag velat se. För... Ja, jag gillar Nightwing. Han är cool. Mm. Uh, ja, när vi ändå är inne på Superhjältar uh, Vi har ju båda sett uh, Wonder Woman mm. fan vad bra är Ja, <laughs> uh, ja det är bra, uh, bra. Uh, vi, vi, vi kommer säkert komma in på Spoilers nu, nu lagde jag min data känner jag Jag ska stänga av lite... Nej, det ska jag inte alls göra uh, Vi kommer varna när vi hamnar på Spoilers Men vi kan väl börja lite spoilerfritt så länge För det finns säkert något som har sett uh, Wonder Woman Mm. Uh, ja, för jag missar ju massor i min recension som jag gjorde på natten här Som jag vill prata om Jag vet att du också ville säga mer om Wonder Woman Så mm. fick inte plats i din text Nej, det finns inte fel att säga om Wonder Woman uh, Ja, för jag har kunnat prata på länge om det För jag vill inte ha en recension på TV Men hur att jag kolla på det? Inte ens jag ska mm. kolla på det <laughs> Jag fick med en del grejer eh, om kemin och, och storin och hur hon är så eh, men fan vad jag tänkte på ah, du kan berätta vad du tyckte om eh, One Woman. jag tyckte om One Woman jättemycket. Mm. Eh, tyckte i och för sig i början första minuterna var, eller då var jag lite så här ja, är det här för upphypat nu eller inte? För jag tyckte det var jag var lite alltså små detaljer i början som var mm. sitter det var några actionscener direkt som var Lite för dataspels mm. liknande Och jag vet, jag störde mig lite på att hon hade bättre, eller hon gick från att prata liksom nästan perfekt brittisk engelska som, som liten. Mm. Och när hon blev äldre så blev, försvann, så blev hon sämre på engelska, så blev det mer ja. medelhavsdialekt. Ja. Jag menar, så fort hon blev vuxen, bara det här, början det man ser i trailern också när de tränar och fixar. Det är så mäktigt, så snyggt. Ja. Det, och det... Jag fick, jag fick gåshud direkt och jag kunde inte riktigt förklara. Och jag blev även nästan lite tårugg bara första mm. delen. Och jag vet inte, kunde inte sätta fingret på vad det var. Jag tänkte, alltså, så bra är den inte ännu. Men det är någonting som liksom känns yes. Mm. Det här känns bra inför hela filmen. Ja, Nej, men jag håller med. Alltså det, jag gillar det. Eh, fotot på den. Alltså det var mm. jättesnyggt. De, de har varit på många, det är inte bara eh, green och allting. Eh, men jag, jag gillar öppningen där, där de berättar om henne och sen Exposition-scenen där hon mm. en eh, liten spoiler, mm. när hon läser sagan för henne då. Mm. Mm. Om vart hon mm. kommer från och grejer, de får man reda på mer sånt då. Mm. Och eh, det är en här liten Exposition-scen exposition men visst, det ja, är den den var Den var bra gjord. Det mm. känns inte oh, att den är framtvingad så, men, men jag tyckte om det man fick så mycket. Och det var så jävla snyggt, med här ammunitionen, långsamma bilderna och så. Jag tänkte att mm. det var riktigt snyggt. Och, eh, ja, och bara eh, alltså miljön i början där. Om man har varit i, i Grekland och nere där så känner man bara att wow, det här är... Ja, det, det var jättevackert där. Och, och alla tjejerna som är med, som är på ön där. Och Robin Wright, jag Robin Wright ja. tänkte jag också säga. Ja, jag, jag, jag 50 är fantastisk i House of Cards. Hon är fantastisk i House of Cards. Mm. Man, men då är hon fantastisk på ett annat sätt för då, hon, då handlar det bara om liksom dialog och att hon är liksom mm. så powerful bara, Och här ja. fick hon visa mm. fysik istället. Ja jag gillar den så fan. Mm. Uh, för hon är ju den, den karaktär som, som är en militär uh, tränare ledare. Mm. Uh, spelar väl hennes moster? Ja, men precis. Och hennes moster är ju drottningen där och mm. Diana är ju prinsessan. Så... Mm. Men, men Diana får inte... Så vi gå in på spoilers nu, eller? Vi måste säga. Nästan... Vi vill spoila så... Ja, men alltså, lite här, det blir lite bakgrund om Diana, så jag varnar lite för spoilers nu. Mm. Jag tar fram den här... den här. Nu kör vi spoilers, så jag gör så här för vet. Och sen om ni äh, mutar någonting, så jag tar fram den igen sen när vi inte pratar spoilers. Så har ni sett One No Men så stäng av ljudet och, och titta på den här. någonting. Men vi går in på lite spoilers nu. Mm. Men det... Jag, jag, eh, ja, vad fan ska jag säga, jag säga. Det, det, I början när hon berättar om eh, hur Diana kom till och allt sånt här. Mm. Och så direkt när hon säger att, att Zeus lämnade ett vapen till oss mm. Då satte jag att ja, det är henne Och så sa hon att ja, det är ett svärd Men då, jag visste direkt mm. att det är, henne, det är henne Och de kommer göra en stor grej av det här senare ja, men Precis. Mm. Det, är det, det, det är lite förutsägbart, men det, det är självklart Det är ju det man fattar, för ja. för man ser ju När hon fightar så ska skydda sig jag en sin sak. Och då kommer mm. En stor jävla grej, hon bara vad, vad var det här? Och det är därför hon, mm. de inte vill träna henne För ju mer hon tränar ju egentligen kommer Alice äh, kunna hitta henne så. Mm, mm. så hon är visst att då hon går fram och tittar hon sniktittar på när folk tränar och hon vill göra det mm. och det tycker jag var gott som äh, en sak jag reagerade på precis i början där det var äh, där när hon hoppar ut från stupet det var mm. ganska dåt, alltså, det var dåligt blues greenscreen vissa vis effekter var inte så jävla bra egentligen förstår du men du vet när ja, hon där Vissa saker såg jag lite för data, men det är samtidigt Det var ju mm. väldigt svåra grejer och Man får ta det med en superhjältefilm ja, ja, visst, är det men det komplicerar till resten av filmen så Och, och sen oh, så ja. kommer ju Chris Pine Där och landade och det, mm. jag tyckte, jag tyckte det var för Jag tänkte, hur fan lever de i en annan tid? Eller, men nej, de var ju skyddade i sin ö Med en men mm. typ, där som man kan gå igenom mm. som skyddar, Och mm. där finns det dimma och, och de bara går igenom där så det bara, Shit, kommer den här, den här vackra ön Och det var inte mm. fan Very smart, tänkte jag. Det gick, väldigt, det gick väldigt fort i början. Och jag gillar ja. det på ett sätt. Alltså, han landar i vattnet och så kommer mm. de här med båtarna direkt och det ja. blir den här striden på stranden. Ja, men mm. precis. Så inte att var de bröt ut på det, på det i 40 man. dagar och så kommer och de två right. och så hittar de någon. Det börjar på direkten och de vet ju inte, vet inte om, om han är bra eller så. och, och Men fy fan vad snyg snygg action där på stranden. Mm. Mm. Heterna springer ut bara hoppas och hoppar och slänger in och svingar sig och jag bara, är så jävla läckert. Och jag älskar hur de använder slow motion också. Mm. Det är inte bara slow motion helt, men de, det är lite snack Snider-stil. Det går fort, och sen slow motion, och så, boom, så går det fort lite som 300. Mm. Men man får se det som händer. Och jag, jag tyckte om det, och vissa av... Det får så jävla bra koreografi-fightingen. Mm. det är en jag reagerar på där i den scenen. Det var när Robin Wright blir skjuten. Mm. Men, ja, och det var ju många slogs samtidigt på på stranden, men när hon blev skjuten då slutade alla slåss. <låder> var alla döda, det var ja, ett slut Men fast ja, slutade inte Chris Pine skjuter väl några stycken Precis jo, men fanns, jo, men jag tror det fanns ändå kvar folk på ja. sitt Ja, det, det var mm. väldigt två helt plötsligt. Det var bara typ tre kvar. Mm. Eh, så det är mm. absolut. Men sen måste jag säga komedin i den här filmen. Ja. Jag älskar det. Jag tycker att i princip aldrig så kändes det påtvingat eller någonting. Mm. Utan, och Chris Pine är ju så jävla rolig. Ja, men det, han var jättebra i det här. De, de två det var verkligen som en jävla skön duo. Jag kan du säga, det var inte eh, påtvingat. Det är också min situation. Nej. De kändes naturliga och det är ungefär mm. så det skulle hända ifall, kanske, ifall vi var i samma situation. Sen, Allting är helt då, främmande för honom och helt främmande för henne. Och det är ko, glömde denna... Komedin, komedin byggde ju på att han kommer till deras värld och det är liksom helt knäppt. Han bara, ja ah, visst, försöker vi säga... De säger, ah, jag är ja jag har fått isolera. Coolt. Okay. Ja, men eh, så, du är en man. Och det var men, det, du... Precis. Och, och ja, men, på det här när han sitter med lastot och sen när han är nere i poolen. Ja. Liksom, would you call yourself <laughs> I'm... Ja, men precis. Men det, det, det, det är kul och Det, det funkar, det, det, det känns... Mm. Precis, det en fin, och sen byter de ju över då, så att det blir tvärtom. Att det blir hon precis. som får komma till mm. våran värld. Och inte fatt, fattar det. Ja, det jag gillar med... Mm. Eh, det jag gillar det är att... Eh, Uh, Hudaiana, för hon är liten, hon är på ön där, hon är väldigt självsäker, så hon blir bättre och bättre självsäker. Sen hon får reda på om det här om kriget då, som går, finns då, första världskriget Hon tänker, ja ah, men det är Aris. om jag bara dödar honom, då slutar kriget för han har manipulerat alla och hon är väldigt naiv. Mm. alltså Trångsynnaiv, hon, hon tror på det här, hon, hon tror på det goda, om han stoppas så slutar det. Men det är inte så mm. enkelt, och det jag gillar med den här, det är så jävla bra karaktärsutveckling på den här. För man, man får se öppningssynen, då går hon där i Paris där och, och hon jobbar med, men hon är så jävla man, Då är hon honom, men hon har förstått, hon har lärt sig längs resan, hon sa också det där Men det var, jag, jag är så här nu, men det var inte så förr och Då är hon så här den naiva personen, som äh, emis som är ute och slås och grejer Och det jag gillar också att när hon inte på sig sin, sin, sin dräkt, man får inte se henne i den För hon har ju en stor kappa över och grejer och, och så och äh, att de, den kommer inte fram för hon är där vid äh, belgiska gränsen, där äh, äh, krigsgränsen som de har försökt äh, eröva länge. Och de säger, äh, det är inte så här heller. De säger, ja men, äh, där borta, varför går vi inte hit? De behöver hjälp, de behöver hjälp. Ja men, vi har stått här i, i, i ett år och vet har inte avancerat tes, inte ens en centimeter. Går vi ut där så skjuter de med oss. Ingen man klarar av det här. Mm. Och då tänkte jag, hon skulle kunna säga, jag är ingen man. Du, du, du känner har det liksom en ego in ja, e e e. <laughs> ja men precis I mean. precis musiken kan jag ha gjort det men det har vi bra manus alltså screenwriter hon bara is what is what I have to do då måste jag och då golf och, och då verkligen då bara musiken och då fan jag får gå så jag bara tänker på det Det känns så här allt samlat här och då tar nåsånt yeah. inte på sig den där där är det var från hans moster och golfet steg ner nice i motion och då känner jag och sakta kommer hon upp där och så får man se henne i sina kläder första gången och då bara man ser hon fram. Och jävlar vilken scen! Mm. Den scenen växt... är förmodligen min favorit, en av favoriterna i hela filmen. Mm. För den är, och den är fruktansvärt snygg också. Alltså ja, bara när kulorna just... kommer flygande och hon blockar dem. Ja, ja. och de tyska bara får som händer och hon, hon, bara mm. går hon bara gör det för att hon är, hon, hon är naiv, hon, hon vill hjälpa de här för hon tror på kärlek och grejer, hon, hon vill bara göra det. Mm. För de måste dit, och hon bara stoppar allting och grejer Och sen så ser de var där, ah hon drar åt sig där, det Och då, då springer alla ut där, och sen så fortsätter de där Och, och sen så, när de är väl framme vid denna byn då Så finns ju snipern Och det tyckte också mm. var så sån här snygg Forshadering från början och När, när Robin Wright säger SHIELD! Hon flyger upp med skölden och hoppar mm. Samma sak här Och då tänkte jag bara, shit, den här sniper han kommer fan bli slaktad alltså och hon bara har springer, för då, ja, ni som har sett filmen, ni vet vad jag menar, men han var upp det här dörren. hon bara hoppar upp, slow motion, och slow motion, och sen bara går det fort och så bara, bam, hela jävla tonen bara strängs åt jag, Det var väldigt mycket slow i filmen. Ja jag, jag gillade det. det, då får man se... Jag gillade det mycket, men ibland tyckte jag det blev lite värd att de inte hade behövt, när det är en scen och det är slow motion, och sen går det vanligt lite så mm. slow motion igen, och slow motion igen. Mm. Grejen är att de hade slow lite. motion, för det är en misstag som jag gjorde i Batman äh, i Man of Steel, när, äh, när de slåss där, de slåss jättefort, man får inte hinna se mm. de vad de gör, där hade de kunnat få ha det slow motion. För, Får man se vad mm, men det samtidigt det. finns det filmer som typ John Wick och jag tyckte även Civil War mm. eh, när man har inte har så mycket snönsken men det ändå blir liksom en, en lång tagning och skitsnyggt om man hänger med på vad som händer. ja eh. nej, men, precis. Den, och, ja. Nej, men det, det det gillar jag som fan, alltså, hur hon växer som karaktär och då är hon fortfarande nej vad men nu har vi gjort det här och, så, och så de två lär känna varandra så jag gillar det och sen mot slutet när hon väl ja, får tag i Ari som hon tror då men det är, det är slut nu. Varför mm. fortsätter inte för. Och du bara hon fattar, men det är för att människan, hon, hon fattar grejer människan kanske inte är mm. god. De, de är så. Och, och då tycker jag att hon växer som, som människa. Hon mer och mer, och sen så kommer ju så är bjuden och hon slåss på honom och grejer så. Och då blir det, det blev mycket CGI på slutet, men... Mm. Och, äh. Men jag gillade det som fan, det var, det var bra storytelling. Mm. Mm. Jag älskade de musiken i den här filmen också. Ja, oh, det var med väldigt med mycket bra musik, med. Med. men de sparade hennes tema till, Just, jag tror att, visst är det i scenen när hon hoppar in med skölden där man ser alla trailers, när hon oh, börjar för, och det är då liksom hon börjar knäcker. bli <kör> ja, hon då, då då hon en annan, annan. Ja, ja, men precis, ja, då. det är en scen hon hoppar upp där, åh, oh, det är så snyggt. Och det men, och det är ja, då, då det är då musiken kommer. Ja, och och det är så botten. mycket snygga detaljer där för att det är det här när hon knäcker vapnena och det är sådana enkla grejer hon drar med bootsen när det flyger glöd och sådana här ja, det tycker jag det är snyggt. Den scenen var så snygg, att hon glider fram knäet bara och så bara sparkar killen, Sen, sen när, hon, när hennes sköld ligger på marken hon måste ta och hon tittar så bara hoppar hon över, svingar sig så dunk, och så upp igen hon skjuter Det var riktigt jävla snyggt. Mm. Uh, Nej, så jag, jag så jag har sett filmen två gånger, jag, jag tycker den, den lever upp i hypen, utan tvekan. Mm. Ja, för mig är det DCs bästa sedan Dark Knight. Ja, exakt. Så jag hoppas att de... För nu gör man ändå pepp, mer pepp på Justice League, bara för att se henne. Ja. Och jag var Och... så glad över att det bara var en fristående film. Mm. Och det fanns inga after credits scenes Och det var inget i slutet mm. att man skulle liksom binda in med de andra. Nej. Utan ja, visst, hon, skrev, hon skrev tillbaka till Bruce i mejlet ja. och sa liksom, tack för att du skickade honom mm. till mig när hon fick den här bilden. Men annars var det inga. Ja, den här filmen är riktigt jävla bra. och sen så och sen, För mig har det springer roll att det är en kvinna som har regisserat den. Så, men det är ändå en, det, det är en välgjort film, visst. Ja. Nej, alla... här, det, det, är ju, det är ju fantastiskt att det äntligen en kvinna får den här budgeten och får lov att göra en sån här film. Exakt. För, för självklart det viktiga är att filmen är bra och att karaktären får rättvisa och, och det fick den. Och så är det en bonus då att det är en kvinnlig regissör med en kvinnlig... Till ja. exempel Kettecomen är det kvinn... ja. för första gången någonsin nu det blev när, För den öppnade ju i USA med 100 och en halv miljon dollar nu. Mm. Första... Och det är väl den största öppningen någonsin av en kvinnlig regissör också. Ja, det, det är säkert. Jag har, inte, har ingen koll på siffran så, men, mm. men den, den går bra överallt. Och, mm. Mm. För det har ju funnits kvinnliga huvudroller att ha innan, men ingen bra. Till exempel Catwoman. Mm. Jag, den var crap. Och det var också en kvinna som, som regisserar den. Jag är inte helt säker. Jag tror det var det. Nej, inte, inte för att spela någon Nej, inte. Nej, det är det? inte. Det är väl ingen säkert. kvinna som har regisserat någon. Men, ja. Jag ska googla bara för det, men den filmen var, oavsett, den filmen var inte bra alls. Eh, Nej, fan? det är han, Pitoff. <laughs> <laughs> <laughs> hur fan kan man hitta Pitoff? Okej, okay, han var ingen kvinna. Nej, men jag har väl aldrig gjort sen, alltså ingen av de här kvinnliga intellektuella heller, eller... Var Nej, men de, de var inte bra, men det var ändå kvinnliga huvud, alltså huvudkaraktärer, men de var inte bra alls. Men hur fan kan man heta Pitoff? Ja, efter det är jävla som spårarna heter Fuck off. Uh, eller något. Uh, men hur som helst, filmen är jättebra och jag rekommenderar alla att se den. Och det jag tyckte om filmen, uh, var, det var det när den var slut. När de kör eftertexterna, alltså en uh, animerad sekvens. Det var något du tog det snyggaste jag sett någonsin i eftertexter. När de, när de visade om, om, om, lite om eh, lite så här bilder från som har hänt i, i filmen så de mm. kom till tiden Wonder Woman. Det var så jävla läckert. Jag tyckte. Jag musik, måste säga att jag Måste säga att även resten av karaktärerna. Alltså om vi, inte, vi har inte vi mycket om, om Wonder Woman då. Diana och den, Steve Steve Trevor. Då? Ja, Steve Trevors kompisar. Ja, precis. Hans kompisar det gänget. Framförallt eh, och han med det extremt svåra namnet. Ivan. Ja, ah, det är Turken. Eh, precis. Ja. Alltså, precis. Alltså skådespelans namn är... Kommer jag jag inte tog inte <laughs> på. Jag fick titta på flera gånger när jag skrev det i min recension. Han var grym. Ja, ja men det ja. Han var precis så lite bra humor, och det var lite spelat på att hon är så extremt vacker, men det är hon ju också. Men det var ju liksom inte överdrivet med det. Det var ju mycket mer att hon var så luktig som bara superhjälte. En liten detalj som de fick till jävligt bra, det är när hon börjar mm. prata spanska. Mm. För han säger, I oh, just speak English, I speak many languages. Och så mm. börjar hon prata spanska. Den var klockrena, så Jag <laughs> påpeka det att folk ja. pratar dåligt spanska, men den här var riktigt bra. För det, det, det gillar jag. Och så även de andra karaktärerna som du sa som är med i gruppen där man, man bryr sig om dem jag vill se en film till med dem vi kanske inte kommer få det nästa film kommer säkert bara i nutid men, men man vet ändå att kommer nästa film i nutid, då vet man att de har dött nu för länge sedan men det är ändå mm. men... precis, men det var ju sådana små saker också liksom han, sniperskytten hade PTSD och kunde inte skjuta och han gillade att sjunga det var bara så här fick lite Mm. Och, och den andra killen var egentligen skådespelare och ville göra det. Ja. Men han hade fel hudfärg så att han fick gå och vara i kriget istället. För att ja, det, var var små, det var små saker, men de var inte så, så fina och de blev så stora. Och det, där lilla, och det, ja, det var bra skrivet i det, det. För det är inte ofta har det som andra karaktärer, stiloskaraktärer, men nu var det verkligen man bryr sig om dem. Mm. Och, jag. och då känner man lite så här för att jag vet ju att de förmodligen inte kommer att vara med något mer Ja, och det, det jag lade märke till eftersom jag sett andra gången eh, Hennes sätt att gå, när hon är naiv, det är na och hon är så mm. eh, naiv och sen blir hon så här lite mer tillbakadragen Hon fattar, shit det är verkligen folk som lider, hon vill verkligen hjälpa människor, inte bara rädda, eh, för sin för sitt eget ego, nej hon vill hjälpa dem på riktigt Men sen ju, mm. filmen jag med går, hon blir mer självsäker i det hon tror att hon behöver göra och sen när man ser i slutet då, när hon är i nutid, hon går, alltså, hon, när hon går in i rummet, hon verkligen äger hallen, det var ingen där Men hon var väldigt, då är hon Wonder Woman, då känner man shit, hon, hon, hon har gått igenom en, en, en rejäl resa, så mm. Och det, det, jag det var jag, att säga, eh, efter, text, här, efter texterna, innan de riktiga texterna komma med musiken där Jävlar vad pumpigt det var, det påminner mig lite om, om Tömmer 2 när om verkar bara... jag gömma bara... Ttu tu tu tu tu tu tu tu det Du var hur? Musik. Mm. Ja. Så äh... jag måste säga att två två scener till jag måste nämna som ja, var väldigt fina i alla den här action och snygga. så. Det första var ju både när hon, när han lär henne att dansa, eller hon kan ja. ju dansa, men hon kan inte dansa på det sättet som de gör. De står ju bara och som hon säger. Ja. Eh, och även då när de går upp till rummet, och det är väldigt romantiskt så, och så kysser de andra, och sen går de vidare. Det mm. behöver inte vara någon sexscen eller spela med, utan man förstår liksom deras känsla, och sen går man vidare med storyn. Och så tänkte jag att nej, nu kommer det vara något långt, för att, framförallt att försöka tilltala kvinnan, men det... Ingen Matrix Reloaded. Nej. Nej. Nej det, var, <laughs> det var väl gjort. Det är, en, ja. oavsett om det är eller inte, men det är fortfarande en bra film. Mm. Och sen eh, jag måste jag säga också när i slutet eh, när han lämnar henne och ska ta planet, mm. eh, just att man, får, att man får se väldigt snabbt, man fattar inte riktigt vad som händer, man fattar att han sticker och tar planet. Men att de sen fortsätter, och sen hoppar de tillbaka om man får se vad de faktiskt sa. Ja, får höra. För då hade det varit en, en smäll precis. Hon har blivit så, mm. lite drogig. Hon hör inte riktigt vad som händer, vad han säger. Nej, mm. hon bara få klockan i handen. Ja, precis. Och sen de går de tillbaka och får man höra. Mm. Det också. Eh, om klockan... Mm. Alltså bara att liksom, säga vad är det här för något? Se vad tiden är. Men ja, liksom, var, varför ska ni veta vad tiden är? Nej, men jag måste veta när jag ska jobba och när jag ska äta och när jag ska sova. Vad, vad låter du den där lilla saken liksom berätta för dig när du ska? Exakt. Jag sa på ska, Du är också sova. Ja. <laughs> ja, men Det, det, det var ju humor från deras olika världar som funkar så jävla bra och jag gillar det som han. Så ja, nu har vi pratat väldigt mycket om One Woman. Spoilers. Ja, spoilers. Ska vi... Mm. Då tar vi bort spoilers. Ni ser in det här. <laughs> Inga mer spoilers av den lågen. Vi ska se vad chatten. Med spoilers. Kolla. Jag ska se om jag har fått några fler svar på det jag frågade innan. Du har sett Baywatch också, det har jag inte sett. Jag såg Baywatch i fredags. Mm. Jag och och... vill får se. Mm, mm. Alltså den är, den är precis som man tänker sig, eller om man, om man förväntar sig att man ska gå dit och se 21 Jump Street eller någonting Då kommer man bli besviken, för ja. den är inte så rolig eller så ja, inte lika bra karaktärer eller något sånt Men det är fortfarande en underhållande stund, eh, det finns en del rolig humor, det finns en del väldigt dum humor Mm. Och det är väldigt mycket att spela på att det är muskler och säkert från jättedummen, jättedum och snygg och The Rock är liksom så här. Väldigt principfast och tjejerna är vackra och det är så här Väldigt mm. stereotypiskt och lite dumt, men jag tyckte ändå att det var, fanns en del roligt i tiden, det. Ja, det, jag Väl... kan tänka mig att filmen är så här överdrivet fjantigt, tönt i barnsläsår och själv, men, eller så. Men de vet om det också. Det är väldigt ja, svårt ja, det, det vet de. Ofta så spel känns som spelar de de driver ju lite med skämmen med liksom mm. Baywatch-serien hur dum den är. Ja. Eh och det man <laughs> bara är kär i ja, mm. ja, och visst alltså den den funkar om man om man vill alltså. Om man mm. ja, den är väldigt mycket den är inget mer än vad den utlovar att vara, säger vara. Nej. Um. Uh. <kling> jo. Uh, från en sak till en annan. Vi brukar köra några flickcharts. Mm. Uh, jag, jag, jag håller upp här. Uh, för Jag tänker på vilka filmer jag sett sett. Det var ju Wonder Woman och sen så såg jag... Uh, vad heter den? Sparrow! Ja, parrots. Pirates. Pirates 5. Jag vi säga... Ah. Ja. Jag tyckte att ett absolut ett steg upp från fyra. Ja, jag den var med med den integriteten av den första. Så det är ju så Nej nej, det är inte Ja, men precis, det Det funkar som familjefilm eller man vill ha lite äventyr och lite lite underhållning, men lite påkoll. Jag vet bara den är ju skitbra. Alltså som Fast Fast bas på bio just nu är ju Wonder Woman, det är typ sånt fett. Ska man se något så är det bara att gå och se om och om. Oj ja. så ser jag jag fick två filmer här. Det du får välja först. Eh, vi fick Ratatouille från 2007 ja. mot The mm. från 1999. Just det, Brandon Ja, ah, väldigt... Eh, vad heter det? Väldigt passande ja, att det är The dem Mami kommer att se. <laughs> jag, jag, ska... jag tror jag ska se den fredag. Det får nog bli så. Ja, jag har eh. ändå gått minst att jag kommer nog hata den filmen, tror jag. Ja, men men, du låter ju ska... redan innan. Det är inte jag bra. Bara, nej, jag vet, men fan... jag Skit i flickchart, vi pratar om The Mummy. <laughs> jag jag, jag, nej, jag kan inte ja. på flickchart Det är inte The Mummy. Nej, det är inte. Det är jag är datatoriet. Jag älskar datatoriet. Men The Mummy, det är att... Jag, om vi har lärt oss någonting av filmer som vill göra ett stort universum för att... Uh, Marvel lyckas, stars uh, håller på och DC kämpar. Så, då måste man ändå ha en bra grund. Mm. Det var ju samma sak med... Vilken film tänkte jag på nu? Ja, men till exempel rebooten utav fan styck. Åh, mm. oh, vi kommer göra fler film filmer. Mm. Nej, den dog innan den sen var färdig. Mm. Men då tänkte jag sen franchise för nu är så, de äger ju ändå rättigheterna till... De har ändå Mumien. Dracula, Frankenstein, One Thing, eh, Sade Frankenstein, och massa så här klassiska monster. Och så säger de redan i, i tröjlen, This is the beginning of a new world of monsters. Mm. De har redan satt upp att de ska bygga ett universum med massa, alla ska ta sig egena mm. filmer. Men den första, de kan inte göra, säga att oh, vi kommer att ha ett till universum, men den första filmen inte ens har släppt sen. Och redan Jag ut tycker de ser lite... Mm. Jag tycker också det är lite så här att man går inte ut med, det är samma sak som Avatar har gjort nu och, eh, vad heter det, Fantastic Beasts. Liksom, vi ska göra ja. fem filmer till. Mm. Eh, det, självklart ska de planera för att göra många filmer. Men Kolla, spara först. det tills. Ja. Om första går bra. Ja, för jag jag tror kommer lite att... mammi så kommer, ja, de kommer jag... göra det ändå förmodligen nu för att de, de redan har. Till det. De har pengar till det, men jag tror att det kommer att floppa för filmen känns. Som en jävla mix av Mumien, vilket det är också. Mission, alltså Mission Impossible, och så var det mer? Fan vad jag på. Jag blandade ihop tre, fyra filmer. När jag såg trailern. Så här, Indiana Jones, Mission Impossible. Det här låter äh... helt fantastiskt när du säger filmerna. Alltså, en blandning på Indiana Jones, Mission Impossible och så mumien på det. Jag måste ha äventyr, men, men, men det är ju samma... Var, har, det Jag, jag tänkte på Transformers 2! Revenge of ja, the nej, Fallen. Ja, förstörde du det. Ja, och det är där det kommer fucka upp för <laughs> dem här. Men du, äventyr, Mission Impossible och Transformers. För när han springer omkring den här mumien och så, när hon gör sin så sån här... Så ser man sanden över London, så ser man en, en ansiktsfigur. Så jag bara, fan, de testade den skiten i Mumien 2, det var värdelöst. Uh, men, men sen när han springer där någonstans med en så här sandbädd uh, uh, med sandhyddor, kan man säga så. Då tänkte jag direkt på Transformers 2. Nej nah, men så här hyddor, alltså hus, lerhus. Men det var ungefär samma ja. sak samma som Transformers 2. Och då tänkte jag, att det är inte av det. Och så, då har de Mumien. Och sen så de ja, vi ska göra. De släppte en trailer med, de ska släppa Dracula's fru, Draculet. Och så och sen, äh, vad heter? Bla massandra. De har en gått ut och vi har det sådan dimensionen att, men första filmen ser ut som skit. Alltså, jag gillar, första, jag tycker inte trailern har varit jättebra, men jag tycker inte man kan säga att första filmen ser ut som skit. Man kan inte nej, kommentera jag... filmen innan filmen är ute. Nej, ja, men nej, det, alltså, det, det finns, lockar inte alls. Det finns, det finns bra filmer med dåliga trailers också. Sen kan man ju ja. tro att något, men man, alltså att börja kommentera hur, hur bra filmen kommer vara utan att liksom, ha sett filmen är... Nej, nej inte. Alltså, jag förstår vad du menar. Jag, jag är jag erkänner själv, jag är ganska så för fördomsfull just nu. Jag är väldigt skeptisk. Mm. För, mm, äh, ja, men det kan man gör. ju jag kommer att tänka på den här grejen som släpptes som inte hade färdigt ljud till mumien. Ja, risken är att du går in i filmen och redan hatar den och då bara ser de dåliga grejerna. Ja, ser det ser ja, du då, då, då, då när man ska se den. Jag, bara... jag, jag ska se den som en 11-åring som okay. inte vet bättre. Du kommer det vara världens bästa film. Ja, det är bara liksom någon som mm. ja, inte tycker något om filmen jag har sett. Mm. Jag, visst, jag tror inte det kommer bli världens första filmen så länge det blir liksom underhållande och bra och Tom Cruise är bra. Så jag tror att ja. Sofia Botella som spelar Mumien kommer göra det bra. Men hon är duktig, men det känns... Om hon är, är Mumien, alltså det är, det är väldigt... frågan är vem Tom Cruise spelar. Han säger Mumien, för... han har bara tagit av sig bandaget. Det finns, i trailern delar ju hans ögon, alltså hon vill ju ha honom någon för någonting. Frågan är om han blir Mumie eller om han blir någon annan karaktär. Ja ja inte fan Nå någonting är jag säkert han men... ja, kommer inte han de signar inte honom för att vara med i en film han är ju då. nej Ska vi se är jag jag fick, flickchart flick här jag fick fram mm. aliens från 1986 mot dum mm. Dummare från 1994 <laughs> vilken tycker du är <laughs> den bästa aliens jag älskar aliens, aliens. Jag tycker den ja. är helt fantastisk och jag, jag gillar att humor är dumdummare. Okej, nu får du en sån här trick-question här. Mm. Bara för Nu ska, ska du berätta varför dumdummare är bättre än Aliens? <laughs> Inget mer. Movie fights trick-question. Precis, du ska sälja det också. <laughs> Nej, jag kan inte sälja den. Nej. Jo då, försök, försök. Varför är du dumdummare bättre än Aliens? Du kan berätta det själv. Nej förbätta varför du är dumma men fann det var din fråga jag kan ta <laughs> nästa film. fansen eller tittarna väntar på dig. Hans är det är bara dummare. du som väntar på det? det är ingen som vill höra varför du är, är bättre än aliens. för att det är Precis. gillar man byssempt så är, du är dum mycket bättre och folket talar efterblivna och. Det är liksom Mamba så manbajs blir efterbliven så är dumdummare bättre. <laughs> nej, men alltså att man gillar folk som på ett... Eh, <laughs> jo, jag inte vet inte. Eh, ja, nej, det är nog fel, fel film att välja där. Jag kan, inte, jag kan inte prata gott om dumdummare, jag tycker inte den är rolig. Nej, när man var liten var den väl rolig. Ja, nej, jag har inga jag är bra filmare. Vi får se vad folk ser. Vad tyckte du själv då? Vilken var bäst? Uh, aliens, såklart. Mm. Mm. Uh, fast den dummar inte så säga tok heller, den har roliga skämt. Men det är också så överdrivet uh, så. Jag ser bara framför mig när han är på toaletten och sen och det svämmar över och det är massa skit. Ja, ja men precis. En <laughs> skitscen. Fast det var en rolig skitscen. Nej, jag vet Ja, nej jag... kan kommer nog kanske ändå. Jag tror jag kommer gilla Baywatch. Jag vet också att det är en dum film som gör när av sig själv. Det är väldigt mycket snoppskämt. Väldigt mycket. Uh. Mer än vad jag trodde. Snoppskämt är alltid kul och brutskämt. Alltså, vi skrattade mycket i så salongen. Det gjorde det. Du skriver Emil Johansson Louis, det är tekniskt omöjligt att argumentera över att dumdummare är bättre än helvetes. Nej, jag håller Tack. med. Du fick fram Tack. dåliga filmer här. Tack. Eh, inte den heller. Du, du, du ska få en annan så här nu. Jag ska bara lita upp en, en bra film som du får. Eh, ja, så ni får ju klara det här då, eh, Fabian. Jag, fick eh, inte jag vill argumentera för den jag tycker om mer. Nej, du ska... nej du tycker... den du tycker är sämre. Nu får du Casino, Casino royal från 2006 nej. mot Blade från 1998. Och Blade är inte så dålig. Det var så länge sedan jag såg Blade, mm. så jag har svårt att argumentera. Då tar jag utan. Oj, nej så nu, jag har inte sett den. <laughs> Då får du Lyft-Renskare till Galaxen. Mm -hmm. Jag kommer inte ihåg den. Jag vill inte säga vilken jag tycker är bäst nu, eller vad <laughs> tror du att jag tycker är bäst? Casino real, kanske? Mm. jag tycker ja, Casino är okay. den bästa bond som har gjorts. Jag, kom gillar kom. Ja. jag gillar den som fan också faktiskt. Jag uh, älskar jag den från början till slut. Ja, nej, men jag gillar den. Fast den här var lite... Jag fick fram två komedier här, nu får vi faktiskt välja vilken som är den bättre. Mm. Vi fick... Oh yeah. Austin Powers, The Spy Who Shagged Me från 1999 och mm. Team, uh, Team America, World Police från 2004. Det är mm. två bra kommenter. Mm. Nej, det är det inte. För den tiden så alltså, att... är det bra. Nej, men det är säkert alltså, den håller ju inte. Austin Powers är inte heller, det är bättre än dumdummare, men jag tycker inte Austin Powers spelar roligt heller. I'll behave. Ja, det finns roliga skämt. Jag hade, nog, hade jag varit tvungen att se någon nu så hade jag nog ändå sett Austin Powers. Mm. Just för att jag har lite mer... Jag har sett den fler gånger och man har lite mer connection ja. till den. Team America fick jag inget riktigt intryck av alls. Uh, ja, jag, jag tänker som dig. Men jag hade nog ändå valt Team America, World Police idag. Alltså bara för allting som stämmer. Hela all mm. faktapolitik ser ut just nu, och detta är ju narr utav det. Gjorde det redan 2004, och det är lite mer så här, det kan vara roligt. Plus att de har en scen där de har marionettdockor, som styr marionettdockor. Mm, det är så här, ja. här Inception-dockor, jag väljer Tim America, mm. och du väljer Awesome Power. Vad säger mm. folk? Mm sen vad jag säger. Jag vet vad vi säger. My ba. <laughs> vad jag säger. Ja men precis, den gör ju så jätte många skämt. Tja mamma leka. Eh jag jag går med folket där och säger to my du kan ta Austin all power för dig själv. Nej, jag vill inte ens ha. Så Austin Powers ligger väldigt långt ner på min flickchart i ja. Vi tar en till här. Vi tar en till här. Vi fick Fight Club från 1999 mot Ghostbusters från 1984. Åh, två bra filmer, för en gångs mm. skull. Och den är... finns det nog olika tankar om. Mm. Jag har upp frågan på chatten här, ska se vad folk säger. Mm. Det var en, ska... var en klar vinnare för mig. Men jag kan fortfarande se hur folk tycker annorlunda. Ja, jag tror jag... Jag, jag väljer såklart Fight Club. För jag gillar den som fan, den filmen. Även om godspasselsen är bra. alltså ju mässigt och specialeffekter och grejer. Det, det är en, mm. en bra film. Men Fight Club gav mig mer än vad Ghostbusters eh, gjorde. Mm. Det är kul att folk svarar med, med GIF-adminnationer. Mm. Jag håller med om det är <laughs> Utan tvekan. <laughs> Jag vet inte om, om GIFen går att se här, men det är såhär... Uh, ben Affleck. Men det är Jag vill se Matt Damon som Nightwing. Ja, men fan spela Nightwing, <laughs> Jag Måste ha en yngre. Ja, vi måste spela Nightwing. Ja, fan, det är en... Tom Hiddleston. Kanske? Han har längden. Han... Han är Loki i för sig, men... Han skulle funka. Längre i en annan person. Ja. Tom Hiddleston var det första jag kom... kom att tänka på. Jag funderar lite. Jag vet inte hur ungt man ska gå. Nej, men när han var ung, då var han ju Robin. Han är ju mer... 25-30 år nu, alltså i, i min... Vad är Hiddleston? Typ 40? Nej... Hur kan man säga Han är 32 säkert. Tom Hiddleston... Han kan inte vara 40. Han är lika som mig, jag sa ju det, är. 30. Typ 40. <laughs> ja, fuck off. Nej, han är 88. han är 36 mm. år nu då. Han hade funkat som en 45 eller 25 eller vad du sa. Eh 25 35. Men han har hade som en äldre Nightwing. Mm. Ja, oh, Fight Club blir det. Jag ja, Fight Club. Ja, Fight blir det, helt klart. Jag tycker Fight Club ja. är i alla fall topp förmodligen 20 bästa filmer jag har sett. Ja, nåt Absolut. Nu fick vi faktiskt en jävligt svår. Uh, vi tar den sen så gör en nöjd med Fight för nu när också... men... jag är faktiskt seriös nu. Det här blir svårt. Vi fick Die Hard från 1988 mot uh, Indiana Jones Raiders of the Last Ark från 1981. Mm. Den är svår. Den är inte helt lätt. Oj. Där har vi två fantastiska filmer. Ja, jag ska se vad folk säger på chatten också när jag lade mot äventyr. Alltså, åh, det är sådana här filmer som båda två kan sätta på när som helst. Och titta igenom. Frågan är vem du sätter på nu, Bruce Willis eller Harrison Ford? Vem jag vill sätta på. Ja. Du menar nu? Jag tror att... Äh... Jag vet inte. Bruce Willis är ju mer... Det känns som att han har mer att ta i. Harrison Ford det känns ja, mer dräcklig just nu. Det känns som att han kommer att bryta hoppa, höften och hoppa i leden. Raiders of the Lost Lost hip. Mm. Precis. Ja, Men jag är rädd att om man Bruce Willis så blir det tvärtom snabbt. Mm. Ja, men precis. Jag vet inte om det blir <laughs> Ja, det är en svår fråga för där har du ju... Nyan tidens bästa actionfilm. Mm. Uh, den och uh, The Predator. Eller Predator. Roligt. Mm. Okay, ja, ja. Det finns ju en... ja, Jag har förmodligen sett Die Hard flera gånger. Ja, det var också. Gjort. Uh, nu hade jag nog satt på Raiders för det var längre sedan jag såg den. Mm. Och då kan man fortsätta med och se tvåan och trean också. Jag ser hellre, ja ah, fast det är svårt, även där. Man, ser du hellre de tre första Indiana Jones eller de tre första Die Hard? Jag, ser, jag har nog hellre sett de tre första Die Hard. Alltså jag gillar, jag gillar, gillar Action och jag gillar Die Hard mm. själva konceptet med det. Men jag gillar också jag Indiana Jones känner, känner Hade man funnit att se dem i rad, då hade jag hellre mm. sett Indiana Jones, för de känns lite mer olika. Die Hard det lite mer, även om de utspelar sig på tre olika platser så är det ändå ganska... De tre ändå, de, de, de germinerar där Hard-filmerna, för sen så blir det inte Die Hard längre. Det var det är bara som action. Jones. Ja men precis, Indiana Jones ändå... Fast, fast jag tycker Die Hard fyra har sin charm också. Jag gillar den också, men det är ändå inte Die Hard, alltså... Mm. Die Hard har alltid varit Nej. att det ska vara på ett litet ställe så. Han är den där ordentliga... Det... det är Fasten eh... The Furious-effekten. Ja men precis, det blir större, större. för första det var det i Lakatom Tower, två man var på flygplats, sen var i New York, och sen fyra han över hela jävla USA, och femman är fan i Moskva. Mm. Alltså det blir större så, det blir inte riktigt Die Hard. Vid um, ska han slåss mot uh, sådana här, här. Uh, flygplan och grejer. Fast, fast det var en jävligt snygg scen, alltså det var ju grym action ja, i filmen, det, det var det. Ja. Det var så här uh, PG-11 action. Uh, die Hard ska alltid vara från 15 år, det, det ska ju vara så. Uh, fan vad svårt detta blev. Säger folk jag hade nog inte tagit... Raiders. Nej, Die Hard. Nej, Die Hard. Jag vi, vet inte. Vilken film vill jag ha? Jag sitter i gång i filmen nu, nu, nu. Då typ har jag fast. kört Raiders. Nu. Jag har kört Die Hard. Men alltså som... Uh, uh, Axel Bremmack säger Raiders, så är ni två mot en. Mm. Så det får bli Raiders of the Last Ark. Heter den där? Och jag, jag, jag vet inte kör för Det här var svårt. Nej. Så ja, vi pratade en stund. Svarat ganska mycket mm. om varnomen. Så eh, ja, det är inte se någon, så typ någon tidsfilm, men jag kan säkert göra det efter, i efterhand ner i kommentarsfältet där eh, mm. när vi pratar spoilers så kan folk se. Eh, mm. Var är du taggad på härnäst? På bio. Uh, ja du ska se vad som kommer, uh, Det var någon film jag... Förutom The Mummy Vilken? Förutom The Mummy Det finns inga andra filmer än The Mummy <laughs> uh, Nej jag är faktiskt... Jag ser hellre den åtta gånger i juni än något annat Alltså jag är inte taggad taggad men jag ska ändå se den, det är Transformers 5 Ja Uh, ja, alltså, jag, jag, jag tycker inte om Matt Woodberg att actionmässigt filmen. Alltså, jag, jag älskar Bad Boy två Visst, det är mycket action och mycket så här, det är så i all, alla hans filmer. Men jag gillar ändå... ...blir underhållen. Mm. Fast jag inte, fan, jag har inte mm. sitta på Bio i fan tre timmar och fem minuter, så långt filmer var. Det är helt jävla galet. Om du, får, om du får se en film i juni? Bara. I, i juni? I juni, ja. det blir faktiskt Transformers då. Det är den, mm. eller All Eyes On Me, uh, om mm. jag tänkte, Jag tror nog All Eyes On Me om jag får se bara en. Mm. Men i juli kommer ju bra filmer. I uh, juli kommer bra finns... filmer. Och, uh... Fem kanske jag vill se. Och det är både Spider-Man, Det är uh, Planet, nya... Ja, fem för Baby Drivers jag verkar fram emot. Mm. Atomic ja, ja. Blonde... Fan... Och sen... Dune ah, Ki kirik, kirik... Jag vet inte om jag ser fram emot den så mycket. Ja, jag är cool så jag gör på Don Kirk. Trailerna har varit såhär... Äh. Ja, men... jag, jag ser fram emot uh, uh, The Hitmans Bodyguard däremot. En R-rated mm. komedin. Ja. Men Ryan Reynolds som spelar Ryan Reynolds. Ja, och sen Jack som spelar Motherfucker. <laughs> man <hade> <laughs> De spelar samma. det kan vara exakt som man tänker sig. Ja, nej men det kommer en del filmer och jag ska se vilka jag hinner se på och göra recensioner. Uh, ja. ja, nej jag har inte så mycket mer. Nej. Min hals börjar <laughs> bränna just nu, jag är jätteont i uh, Ja, men hittar ju som vanligt här, <laughs> på uh, recenserar i princip överallt, förutom Snapchat, för det har jag inte, och det vet inte hur det funkar. <laughs> Men det är eh, jag, man hittar i varm... Fabian? Du kan inte prata när jag ska. säga. <laughs> man hittar mig på Fabians filmtips. Eh, ja, också överallt. Instagram, Twitter, Facebook. Där finns jag. Skriver recensioner. Ja, jag har faktiskt en väldigt bra session så kolla på dem. Eller korta läsning. var inte. <kör> Precis. Läs dem. Jag, försökt, jag försöker kolla mina fem minuter ungefär. Med lite humor nu för tiden. Sen så filmer jag var Volkswagen jag på. har jag kollat på. Har du sett? Sen ska ja, ja. jag kolla på Volkswagen. Ja, ja, du har du sett min session? Jo, men jag hörde inte hur du sa. Jag tänkte vad är det för film då. Mm. Ja. Ja, men kolla på loggan sen, den är nästan identisk. Två w, ja, ja. Och det, men yes. det var något annat som har en ännu mer lik logga. Vad fan var det? Ja, samma. Det är någonting som har en ännu mer som verkligen är de två w på varandra och inget annat. Till var det var det. Eh, Volkswagen eller Wonder Woman? Nej, alltså Wonder Woman. Någonting som har en identisk logga med Wonder Woman men jag kommer inte ihåg vad det är nu. Jag kan inte vara den där vad heter filmen, Vad Valeria... Nej, det var inte. <skratt> ja. Nej, men äh, jag är nöjd så här. Jag har inte så mycket mer äh, att säga. Äh, förutom att äh, tack för att ni har tittat. Och äh, vi behöver ursäkta för att vi har spårat saker, men ni blev faktiskt varande. Så äh, <skratt> ja, det var inte lika kul att ha med dig, Fabian. Någon gång får jag jag vi ju en film härifrån. Ja, men så. tack så mycket för att vi har kollat. Och då säger vi... It's a... Nej, vad säger man? Cut! Och det var det. Och då stoppar jag streamningen här. Hej då och god natt.